Oi taraa ai Tara, lähtälikat laituurille. Oi Tara, ai Tara, laituurille. Oi Tara, tara, tara, tara linat huivit liottaa. Sinä tuoivit liotamaa, oi tara, ai tara, parhaitpa pese me, oi tara, ai tara, parhaitpa Aitara pykit pyöritellään, oitara, aitara, linat liotellään, oitara, aitara, suopas ilotellään, oitara, aitara, vesivalutellään, oitara, aitara, oitara, aitara, oitara, aitara, oitara, oitara, oita, oitara, oitara, oitara, oitara, kun on linat liote. valutettu. Oi Tara, tara päästä liikat lä. Liikalla laituu liikalla idurilta lähtää liikalla laituu liikalla idurilta kotiin kuule tämmään koti on kuule tämmään kotiin koti on kuule puhtaat on paidat liinat liotettu liinat on liotettu oi tarai tarai oi tarai aitara aitara oi tarai oi Pyykit narun riipustella. Oi tara, ai tara, päivä pari kuivaa. Päivää kuivatettu, päivää on kuivatettu. Pyykit pyöritetty, pyykit on pyöritetty. Liinat liotettu, liinat on liotettu. Suopa silotettu, suopa on silotettu. Vesi valutettu vesi on valutettu vesi valutettu vesi on valutettu Ja liinat on liotettuna